Când s-a apropiat de Ierusalim și-au fost lângă Betfage și Betania, înspre muntele măslinilor, Iisus a trimis doi din ucenicii săi și le-a zis Duceți-vă în satul dinaintea voastră. Îndată ce veți intra în el, veți găsi un măgăruș legat, pe care n-a încălecat încă niciun om. Dezlegați-l și aduceți-mi-l. Dacă vă va întreba cineva pentru ce faceți lucrul acesta răspundeți Domnul are nevoie de el și îndată îl va în înapoi aici Ucenicii s-au dus au găsit măgărușul legat afară lângă o ușă la cotitura drumului și l-au dezlegat Unii din cei care stăteau acolo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 După ce s-a uitat la toate lucrurile de jur împrejur, fiindcă era pe înserate, a plecat la Betania cu cei 12. A doua zi, după ce au ieșit din Betania, Isus a flămânzit. A zărit de departe un smochin care avea frunze și a venit să vadă poate va găsi ceva în el. S-a apropiat de zmochin Însă n-a găsit decât frunze, căci nu era încă vremea smochinelor. Atunci a luat cuvântul și a zis smochinului, niciodată să nu mai mănânce nimeni rod din tine. Și ucenicii au auzit aceste cuvinte. Au ajuns în Ierusalim și Iisus a intrat în templu. A început să-i scoată afară pe cei ce vindeau și cumpărau în templu. A răsturnat mesele schimbătorilor de bani și scaunele celor care vindeau porumbei. Și nu lăsa pe nimeni să poarte vreun vas în templu. Și îi învăța și zicea. Oare nu este scris casa mea se va numi o casă de rugăciune? Pentru toate popoarele? Însă voi ați făcut din ea o peșteră de tâlhari. Preoții cei mai de seamă și învățătorii legii, când au auzit cuvintele acestea, căutau cum să-l omoare, căci se temeau de el. Pentru că tot poporul era uimit de învățătura lui. Ori de câte ori se însera, Iisus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 Și când stați în picioare, să vă rugați, să iertați, orice aveți împotriva cuiva, să iertați, pentru ca și Tatăl vostru, care este în ceruri, să vă ierte greșelile voastre. Însă dacă nu iertați, nici Tatăl vostru, care este în ceruri, nu vă va ierta greșelile voastre.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 o întrebare răspundeți-mi la ea și apoi vă voi spune și eu cu ce autoritate fac aceste lucruri botezul lui Ioan venea din cer ori venea de la oameni răspundeți-mi ei însă vorbeau astfel între ei dacă răspundem din cer va zice atunci de ce nu l-ați crezut și dacă vom răspunde de la oameni, se temeau de mulțime, căci toți considerau că Ioan a fost într-adevăr un prooroc. Atunci au răspuns lui Isus: nu știm. Și Iisus le-a zis, nici eu nu vă voi spune cu ce putere fac aceste lucruri.